Hej och välkomna till ett äh, lite tidigare veckanavsnitt med oss på Petri Krim. Vi vill ge er en uppdatering efter flera grova brott som skett de senaste dagarna. Vi har mordet i Tullinge i torsdags där en anhörig till den misstänkte måltavlan mördades. Branden i Alby där två kvinnor dog och skjutningen i Oxje i Malmö där fyra tonåringar skadades. En man i femteårsåldern har avlidit efter att ha hittats skjuten i en bostad i Hullinge i Botkyrka kommun. I torsdags kväll gick polisen ut med namn och bild i tv-programmet efterlyst på två män som är anhållna i sin frånvaro misstänkta för en skjutning mot en lägenhet utanför Uppsala i januari i år. På den adressen var släktingar till den kurdiska räven skrivna. Några timmar senare i Tullinge i Botkyrka söder om Stockholm blir en man i 50-årsåldern skjuten i sin bostad. Han dör senare av skadorna. Flera personer är inne i bostaden men ingen mer kommer till skadorna. Och mannen är 50 års ålder. Han är pappa till en av de två männen som är efterlysta misstänkta för mordförsöket i Uppsala i januari. Och polisen tror att skjutningen var riktad mot den efterlyste sonen. Pappan ska inte ha varit känd av polisen, och den här sonen ska enligt våra uppgifter vara kopplad till Vårby-nätverket. Och att det skjutit så sprängts i trappuppgångar i byggnader som kopplats till anhöriga släktingar eller vänner till personer inblandade i konflikten mellan Räven och Dalernätverket har vi sett mycket av sedan årsskiftet. Och enligt flera poliser som vi pratat med så menar de att det varit rena tillfälligheter att det här inte har hänt tidigare och att det bara var en tidsfråga innan det skulle gå så långt som att en anhörig dödas i konflikten. Det har ju till exempel skjutits flera skott genom dörrar där det varit ren tur att ingen stått eller gått bakom den här dörren. Och under helgen anhölls en 17-åring och en 19-åring misstänkta för inblandning i mordet i Tullinge. De är skärligen misstänkta, alltså på den lägre misstankegraden, och båda nekar till brott. Två personer har avlidit efter en lägenhetsbrand i Alby i Botkyrka söder om Stockholm i natt. Branden startade strax före klockan tre och polisen utreder nu varför det började brinna. Det var natten till i lördags som polisen larmade som en brand i Alby, även det i Botkyrka. Flera personer fanns i lägenheten när det började brinna och två av dem dog. En kvinna i 50-årsåldern och en tjej i 18-årsåldern som hoppade ut från lägenheten. Tre andra personer skadades. Enligt våra uppgifter så har man än så länge inte sett någon koppling mellan branden i Alby och våldståden i konflikten mellan Räven och Dalen Martin Lazare kommunpolis i Botkyrka där ju både Alby och Tullingen ligger. Mina tankar går till anhöriga och familj, familjer, till de drabbade. Det är oerhört tragiskt. Än en gång så är det oskyldiga människor som drabbas av, av våldet i samhället. Det chockar mig att det går så, går så snabbt från, från att man, man visar ett inslag på tv till att man gör en, en, en handling av av av det här storleken. Martin Lazar tycker att mordet på pappan i tullingen visar att det inte längre finns någon moral alls hos de kriminella och att gränserna nu har flyttats. Man har inte någon, ingen, ingen, ingen moraliska värdering överhuvudtaget. Och det här känns som att man spelar en fotbollsmatch utan dummar och utan regler. Och då kan du tänka dig hur en matchen kan sluta ifall man, man får använda vad som helst för att vinna. För mig är det ofattbart att de har börjat ge sig på varandras familjer på det här sättet. Att markera mot varandras familjer eh, har, har vi känt till sedan ett tag. Men det här var utöver det vanliga. Och när det nu skett så finns det en risk för att våldsspiralen trappas upp ytterligare med fler liknande dåd. Man öppnar ju nio möjligheter att det här är tillåtet kanske uh, de har gått och väntat på någon, någon ska ta första steget och nu när man har gjort det så har man, det har man accepterat de här spelreglerna och det, risken finns att allt fler kan drabbas han har själv inte pratat med anhöriga till kriminella nu men förstår att oron bland dem för att råka ut för något nu växer på samma sätt som det finns en oro hos andra bortkyrkabor. Utan att jag har pratat med folk så tror jag att, att oron finns bland allmänheten kopplat till den information de får, får tag i genom media. Vi har en strategi för att öka tryggheten bland allmän, för våra medborgare och den, de, de målen fortsätter vi arbeta med. Men självklart, vi, vi, vi, kan inte, vi kan inte undvika att fokuset ligger på senaste händelserna som gör att allt, allt, allt, allt fler frågor handlar om vad är det som händer. Och den frågan ställer vi också, vad är det som händer? För att det, det, återigen, det som hände under helgen är någonting som vi inte vana med generellt. Att man ger sig på. på –och skyldiga människor på det här sättet. Bortkyrkapolisen jobbar nu med att vara synlig– –och fortsätter sitt samarbete med föreningar och skolor– –bland annat, berättar Martin Lazar. Själv ska han till exempel under veckan delta i ett panelsamtal– –om våld mot kvinnor. och Även det är ett sätt att öka tryggheten i Bortkyrka– –säger Martin Lazar. Vi behöver analysera vad är, vad är orsaken till–, till att, –att fler barn och unga hamnar i fel händer– Jämställdhetsfrågorna är superviktig i förändringsarbetet. Vi måste prata om jämställdhetsfrågor. Prata om hur vi stoppar vi våldet mot kvinnor? Hur vi kan vi jobba med våld i nära relation? Så det är, som sagt, det är en, en viktig steg i, i utvecklingsarbetet för att skapa tryggare miljö hemma. För att barn och unga mår som bäst när de har en tryggare hem. Och kommer de från en triggare miljö hemifrån, det blir de trygga i skolan, det blir de trygga bland vänner, det blir de trygga bland, bland andra människor. Och det kommer öka möjligheten att, att den här spiralen av, av negativa händelsen kan i alla fall stoppas. Och innan vi lämnar våldsvågen i Stockholm så ska vi säga att två personer häktades i helgen misstänkta för en skjutning i Farsta i torsdags. Då sköts det mot en lägenhet men ingen kom till skada. Och enligt våra uppgifter så tror polisen att det skjutits mot en dörr som inte tillhörde måltavlan för skjutningen. Och något annat som sticker ut här är ju att det skjutits i samma hus i januari. De två som nu häktats är dels en 20-åring skriven i Skåne som är misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott och en 29-åring från södra Stockholm som är misstänkt för anstiftan av mordförsök och anstiftan till grovt vapenbrott. Fyra ungdomar i åldrar mellan 14 till 19 har skadats i samband med en skottlossning i Oxe utanför Malmö. Det var vid sjutiden i fredags kväll som de fyra tonåringarna sköts utanför ett minilivs. De fick allvarliga skador men när vi spelar in det här har tre av dem fått lämna sjukhuset. Och skadeläget för den fjärde tonåringen är fortfarande oklart. De fyra tonåringarna är kända av Malmö polisen sedan tidigare men inte för gängkriminalitet utan för mindre allvarlig brottslighet. Oxie har ju haft problem med gängbrottslighet och droghandel förut. Men just den här händelsen sticker ut enligt Erik Åberg som är tillförordnad lokalpolisområdeschef i området söder. Reaktionerna är ju att det är en väldigt allvarlig händelse. Dels händelsen i sig men såklart blir det ju extra spetsigt när det är så unga människor som är drabbade och involverade. Man kan säga att vi kopplar ju inte det till någon generell eskalering i Oxie. Platsen där detta inträffade på är ju känd för oss och där har varit en viss problematik kopplat till droghandel och häng men ingenting som är ju i nivå med den händelsen som skedde nu så att säga. När det gäller kopplingar till andra händelser i närområdet, exempelvis skjutningen mot en dörr i Limhamn i Malmö i söndags, säger Erik Åberg så här. Geografiskt sett så är det ju en bit ifrån vartannat och vi ser ju ingen, ingen direkt koppling i nuläget men vi gör ju som alltid annars så att vi tittar på alla, alla möjligheter i sammanhanget men i nuläget eh, så ser vi ingen tydlig koppling Polisen, Svenska kyrkan, fritidsgården med flera har funnits på plats i Oxie efter skjutningen. Och I nuläget så är det ingen som är gripen för skjutningen mot tonåringarna, men det pågår förhör, analyser av den tekniska undersökningen och en kartläggning av vad som faktiskt hände. Och med den uppdateringen så tackar vi för nu. På onsdag släpper vi vårt långa avsnitt om mordet på Delta Gym i Stockholm förra året. Jag heter Linus Lindahl.